د هغه لنظریات او فلسفو او شبهات و و او اعتراضونو او ټول وساویس سره بیان کړي الله تعالی دین حنی سلام دی قوم کفر ورته بیان کړي دی ابراهیم علی سلام دی قوم کفر ورته بیان کړي دی موسا علی سلام دی قوم کفر ورته بیان کړي دی لوط علی سلام دی قوم کفر ورته بیان کړي همدارنګه چنو تر څمر انبیا علیهم صلوات و سلام تیر شوی دی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 که اغا ده، کاغه اغا ده، که اغا وزعی قوانون دی، که اغا ده، که اغا نور موجود ازمونه دی که اغا اندویزم ده، چې څومره را موجوده ازمونه او نظریات دی کفر، یا پخوانی و ټول په پدی نقطه کې مشترک دی، چې دی الله نا انکار، یای لوجوده انکار، یای دی احکام و او فرمانونو و لمنلو انکار،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 لکه یو وک ټول کې نهنجی کوي ی چوک په کلی کې هنګري کو یو چوک په کلي کې مسلهجر د ړی ی چوک په کې بل یو چا یو سرورتونونه یاد کلي خلکو د معمت پ کوې نور نهین د ننی یاد ترجمز د د ه د نی فخص ده د نی صول زه د ندي مظاحب په اراو په د د د اعلم کی د نه دعوت و نه اصلاح او د فاد شوور احساس داول ک شته د چې فاد سای دا احساس ک او اصلاح چ دا څنګه و دا ش ک نه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 خلق ته کفر د کفر په هیڅ معرفي نه کڼو راتلونکې نسل هو معنی کمنګي معرفي کو خلق ته اوه چې اي خلق دا کفر د كفر نه پدی بنه کافر کېږي ل قوانين ممنې الله شريعت كامل دی د قیامت تر رض پورې ودا روح وساتلې بوي او د ټول الله ورته كامل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ده يكمل دين دي. داخل كتبه و ايه قوانين مما ناي ده الله سره دوخمني ده دي قوانين ومنل قد دي الله دي دي, دي انسان دي, دي بارا ده ستنل ريش دي بي باندي تنظيم كي دي بي باندي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 دا د ایمان په پیژاندلو کې سړی سره مرسته کوي عمر رضی الله عنه وی ویل دغه الفاظ خو د څه ټکی پټکه نه لري یاد خو یې هغه ویل چې چا جاهلیت نوي لیدلې دغه دا وی رشته ته چ ګمرا دي شي چې چا جاهلیت د جاهلیت زمانہ نوي لیدلې نو هغه ته دا وی رشته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 نشتد بالاله ما نادا بل اله نمن ني احترامكم ني من كي منم ني قانون منم ني نظام منم ني اخلاق منم ني حكومه منم ني نصاب وكتاب منم ني ميديا وتلفزيون منم ني نظريات وافكار منم ني فلسفه منم يو شيء منم لا اله لا ني منم.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 ويؤمن بالله او بالله بني ايمان نغوري دلت اول كفر بالتاغوت وليدا لك اتسنجا بلا اله الا الله كي اول شاوي وليدا لا اله نفي دي نورو خدايانو دي نورو قوانينو دي نورو دينونو دي نورو فلسفو دي نورو نظرياتو دي نورو نظامونو دي دو نفي كول نمنل دي اغو وهل باغو بني الكافر كي هذا هو الأول فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعَرُوَةِ الْغُثْقَةِ فَأَنْ تَاغُوتِ بَانِ كَافِرٍ وَأَوْ تَعَلْ لَا إِمَانًا رَاوْلِ نَوَقِبُوا مَزْبُوتِ كَرَي مَنْغُولِ فَأَنْ تَاغُوتِ بَانِ كَافِرٍ كَدَلْ أَوْ تِلَّا إِلَاهِ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 من قلبين في جوفه الله تعالى ندي غرزولی د چاله پاره دو زړونه د اغه فسینه کې د دې آیت په معنا سم نه په پیدا سم نه په ده څه دنه خبره شو یو مشهور مشهوره خبره ده چې کوم سړی په غزه معنا کې یو تعلیل دی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 اللہ تا پورا ور تسلیمه ایه پا قوانینو که هم پا اخلاقو که هم پا اقتصاد که هم پا فوز و اسکریت و اومنیت که هم پا نریوالو تعملاتو که هم پا هرچی که با پورا اسلام منی نو دی کفر دی پیجندل و پا بارا که منگو تاسی پا تیرو درسونو که هم خبر کدی و او ننم بیایو مختصر راناور بندی وچه ولی چه دی کفر پیجندل ولی ضروری دی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 شه ات چې کومونیزم خو اس نشته کومونستان خو نشته شوروي اتحاد خو اس نشته نو د دې په په کار دي بده باندې موږ تاسو کافی وبده خبره وکول او ان شاء الله شات شاو ریدلی او غوېب اوریدلی چې چانه اوریدلی هغه به هغه ست شو درس واوري په تیر درس کې موږ نقطې یاد کړې یو هم دا یاد چې د کومونیزم په جندل ضروری دي او دویم هم د کومونیزم تعریف یاد کړ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 ارزه شې نه لیدلای کیغه اغه دوی نه معنی دغه وجود نه او فردی ملکیت یا شخصی ملکیت تام نه معنی په کومونیزم کې د ملکیت یا د مال او متا او زمکي او د دې په اړه باندې نظریه داده چې افراد به هیڅ شې نه لري دا بهر څه دی حکومت وې دولت وې کمزک اده کباغ ده کپاټای ده پیسې دي که ارشې دي د بتول دی دولت وې ټول بلې مثلا حیوانات او نکار کوي او د خپل ضرورت وړ شيبورته حکومت ورکي شاید د ضرورت دغه حکومت ورکي ورته کورده حکومت به ورکي ډوډۍ د حکومت ورکي ورته لباس ته حکومت ورکي دوا د حکومت ورکي د خپل څنل لري دا چې وایي دغه ډول نظر راغلی د دې په اړه کې ورسته تفصیل درته وایم د میراث نظریه په کې نشته چې پلار د مرشي مال دی زو ته پات چې زکه پلار له دې مالک نه دی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 اغنمني منكر دي ورست بيجي دي, دي, دي, دي لا اله والحياه ما كيف يقولون في عربية؟ لكن يقولون أنه لا إله إلا الله محمد الرسول الله نشتذي برحق إله برحق ذات إله أو محمد صلى الله عليه وسلم دي أغا أستاذي دي دوية كلمات دادا دا دي دوية عقيدة دي عقيدة خلاصة دادا الله بيخيل سرشتنا الله بيخشتنا أو دا جوان شديد دا طول مادادا ماديات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 معابات او د الله عمر تقدیر فیصله قضا دا شیان کې نشته شته په د هر د مادیاتو د پااره شو نو د تاریخ مادی تفسییر او شاره کوي په ده چې انسانانو چې دا چکي چې د ټول د مادیاتو د لا په خاطر د پیو د لاست په خاطر د خوندونه د لا په خاطر د ښو د لا په خاطر د قدرت د لا راړلو خاطر و پیغمبرانو د پیغمبرې په نام کړ دا مقصد دغه ی.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 پتاسرسول کې شوي دي هرڅه یو جانب حق جانب جانب دی یو جانب باطل دی او که په جګړه کې دواړه جانب صرف باطل کېښت دي یو بل جانب بیا بل چیرته په حق دا کې دی دا د دین نظریات مې چې تاریخ کې چې څه کې یا څه شې وې دي مادیات د لارول په خاطر کې نه د مانوياتو نه د الله د فیصلې د منلو نه د اخرت د منلو نه د قضا او تقدیر د عقیدې د منلو په اساس باندې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 نعوذ بالله نعوذ بالله دوي شد دما عقل شد يا بله عبارت عقل ده ادا دما عقل شد ما په مغز وکده معنی دا زه خپل خدای ما خدای زرو د زه خپل خدای ما زه کده عقل ده چوي سمندرونو کې كي کېشته به د عقل ده تخت البحر جوړی کړین د عقل ده پټنونه اوس پنې اوا فضا تصخيري هم د عقل د چې مريخ او مشتری تزي هم د عقل د چې ګړې جوړي فضايي ګړې جوړي وینه کوم د انسان په خپل خدای د کنه نماز د دوی دوه عقیده حاکم یا اعلی البته کې نو قران د چې الله وینا نه نه د الله ذات بلکې دوی عقل ته ډېر ته جهور کوي کاش کې خدای عقل درلودي عقل په خپل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 بس ارتش ارتشا سر ارتش كولش ها تش اخوك هي ساره حلال وحرام وبديكي نشتا ها كتشوك خبل يوشيتا حلال يا حرام واي ما ودي واي خو دا ويت صداس ديال التزام شين ندي تشخامه خادي سراي وطالي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 د تاریخ په باره کې یا د دوی د سیاسی تاریخ په باره کې چې so مخت سره خبرې کوم اوله خبره خو دا چې دا د کمونیزم نظریه دا داسې یو نه چاپه پیدا شوي نه ده چې بس یو سرړی د نا چټ دی, دی پ والی او دا وړول نظرې دی جوړه کړي نه دا د وخت په ترییدلو باندې چا بهې یو ټکې را وړی د چا بلته کې را وړی چا بلته کې را وړی چا د خص په باره کې نظر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 څوک د خپل خزنه څوک نه منکي څوک د خپل مورنه څوک نه منکي د خپل خورنه څوک نه منکي او دا هم باید د ټول ترمنځ مشترک وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی پیدایښتنا د موده مخکې د ته ورته په ایران کې پیدا شول بیا د غن اورسته یا د شیعانو یا وډلا اغه چې د اسلام <تصالح> یو بل تعبیر او معنا راوباسې کوي دا کم معنا چې پیغمبر صلی الله <تصالح> علیه وسلم کړه د فقها او کړه د محدثین او مفسرین کړه د ظاهري معنا ده اسلام یو بل باطینی معنا لري چې په هغه باندې د منګ امامان په باندې پی یو بل سغنه پیږي او بیا هر وقت هغه د خپل خواهشات په اساس باندې هغه معناګان راځتلی چې د معنا ده شته د معنا ده شته د حمدان قرمت په نامه باندې پیدا شو او بیا د دوی یو بل رهبر دندو باطینیانو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 وان سوم فكلي واشربي ولا تطلبي الحج عند الصفا ولا زوره القبر في يثرب ولا تمنعي نفسك المعرسين ولا تمنعي نفسك المعرسين من الاقربين او الاجنبي بماذا حللت لهذا الغريب وصرتي محرمه للابي اليس لمن ربه وغذاه في الزمن المجدبي ومال خمر إلا كما السماء وبيحت فقدست من مذهل خلاصة خلاصة معناه يخبر لكيس دواي وي ديرا رواخلا دولونوها ديراقانوها خوشالي وكواوها ديگا ذكا چا دي بنی حاشم دي پیغمبر زمانة وي او داوي يوبل پیغمبر پا دي زمانة دا